בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוארנת, חלק שני, המשך, עוד קכט. בכל יום שבת קודש לא זזה הספינה ממקומה, ולא היה לנו שום תבשיל בשבת קודש. וגם יין לקידוש והבדלה לא היה לנו מחמת החיפזון הנ"ל. ביום ראשון בבוקר השכם התחילה הספינה ללך. ביום שבת קודש הייתי חלוש מעט. ביום ראשון החלשתי הרבה, ונתתי הכרות הרבה, אבל ביום שני עזרני השם יתברך שהתחלתי לשוב לאיתני קצת. אבל אף על פי כן לא הייתי בקרב הבריאה בשלמות בכל הדרך הזה. והכל מחמת טלטול הספינה שהיה קשה עליי. רק הכל היה בחסד, ולא הייתי מוטל עם משכב כמו בדרך מסטנבול אלכסנדריה. וזה היום יום חמישי בערך שלוש שעות קודם הלילה התחילו לראות איזה יבשה ק"ל. והנה ביום חמישי הנ"ל היינו מצפים לבוא למחוז חפצנו לצידון אבל באמת זאת היבשה היה מגבול עכו ביום שישי בבוקר עברנו אצל עיר אחת מהחוק ואמרו המטרסים שהיא עכו אבל הקפיטן לא רצה לעמוד שם כלל ואמרנו משם מאחר חצות יום שישי, או שבת קודש, באנו עוד אל עיר אחת, ושם שלשל האנקר ועמד שם. וזאת העיר הייתה צור, ונחשפתי לרד שם. כי הבנתי שמשם הדרך סמוך יותר לצפת תיבנה לתיכונן מרה בימינו. אבל לא ידעתי אם יש שם ישראלים, ונתעכבנו על הספינה. ולא היה לנו שום דבר על שבת ללפט בו את הפת, כי אם מלפפונים, צנימים. ונתתי למטרס אחד פרס שיקח לי לחם חם ומיני קישואים בעיר. ובקושי גדול הבין הרמזים שלנו והביא לנו דברים הנ"ל. והיה לנו בשבת מה לאכול. ועמדה הספינה אצל צור עד אחר חצות ליל שבת קודש, כמו שתי שעות אחר חצות ליל שבת קודש, זלה הספינה ממקומה. והלכנו שתים שעות מצור לצידון. ובאנו ביום שבת קודש כמו שתי שעות אחר חצות. לשפת עיר צידון, שלשל העוגן ועמדה הספינה. ואמרו לנו הקפטן מהמטרסים שנרד מיד כי הם רוצים ללך מכאן לבירות. אבל אנחנו הפצרנו מאוד שנתעכב על הספינה עד שיעבור שבת קודש כדי שלא נצטרך לחלל שבת בטלטול החפצים ומעות וכו'. ובדוח הגדול הוכרח למלות רצוננו ועמדנו על הספינה עד תחילת ליל מוצאי שבת. וקודם שגמרתי ברכת המזון, התחילו לחפוז ולגרש אותנו. והוכרחנו לרד בליל מוצאי שבת, והיה לנו בתחילה קצת צר מזה. כי איך ניכנס בלילה לעיר שאין לנו שום מכיר, ואין יודעין הלשון? והיכן נלון בלילה עם החפצים? אבל מה יכולים לעשות? שמחנו על השם מטבח, שבוודאי יעזור לנו גם אתה, כאשר עזרנו עד הנה. ותכף בבואנו סמוך לאכוף, אזי באו תכף הערבים הנוסעים לחטוף המסוי שלנו כדרכם תמיד, כי כל אחד מקדים עצמו כדי שהוא יקבל שכר. ותכף נסעו החפצים שלנו אל הספר. ותכף כשבאנו אל הספר בא לקראתנו איש אחד ישראל. ובתחילה לא ידענו שהוא ישראל, אחר כך נודע לנו שהוא ישראל. וקרב אותנו מאוד, ונתן לנו מקום סמוך לבית המכס, להניח שם חפצים וללון שם בלילה. כי אי אפשר לקנוס לעיר מחמת שלא היה שם בעל המכס שצריך לראות ולבדוק אם אין לנו איזה סחורה וגם הביא לנו מחצרת ופרס לפנינו והיה לנו מקום מנוחה ברוך השם ותכף נתכווצו אלינו איזה ישראלים ודיברו עמנו וקירבו אותנו מאוד ואמרו שייתנו לנו אכסניה טובה בחדר המיוחד שיש בחצר בית הכנסת בשביל אורחים והיה שם השמש ואמר שמחר בבוקר יבוא ויכניס אותנו אחרי כך דיברתי עמהם, איך לוקחים כאן משקה להבדלה? ובצידון אין נמצא יין בחמת החום, רק שחרב יין שרף. והביא לנו השמש יין שרף, ועלים של לנה לימונים לאריח, והבדלתי בעזרת השם מטבח. קל"א <קוף קוף למדלף> בתוך שיחתם הודיעו לי תכף שבצידון יש קבר אצל העיר שנקבר שם זבולון בן יעקב ויש אומרים שגם אחיו יששכר נקבר שם, והיה לי מזה נחת גדול. שנזכה להיות על קבר של שבט מישראל, ברוך השם אשר הביאני עד הלום, עד גבול ארץ ישראל. קלב בבוקר נכנסנו לצידון והלכנו על קבר זבולון, ויש שם היכל נאה על קברו ומנורות בשמן זית. ויש שם שומר ישמעאל אחד, כי גם הישמעאלים מכבדים זה הקבר מאוד. ומה נשיב להשם כל תגמולו עלינו שזכינו גם להיות על קבר קדוש ונורא כזה? והדלקתי שם שמן זית וחזרנו משם. אחר כך אמרו לנו שעיר צידון בעצמה עדיין אין ארץ ישראל, רק מקבר זבולון ואילך משם מתחיל ארץ ישראל. במה נקדם השם שזכינו היום, יום ראשון כסיוון להשתטח על קבר נורא ענאי בארץ ישראל? וביום מחר, אם ירצה השם, אנו מוכנים ללך לצפת, תיבנה ותיכונן מראה בימינו אמן. השם נדבך יביאנו לשלום, ונזכה להמשיך עלינו קדושת עת ישראל באמת, אמן, כן יהי רצון. קל"ג בשכר וחמורים נלך ביום שני לצפת, ונתעכבו עד יום שלישי עד ערב. ביום שלישי יצאנו מבית הכנסת של צידון, שעמדנו שם בחדר, שיהיה שם בשביל אורחים. ונסעו הנוסעים כל החפצים שלנו עד סוף העיר ושם עמדו חמורים שלנו בתוך שערי החמורים של השיירה שהם כמו חמישה עשרה חמורים וכולם גויים ובתוכם היה יהודי אחד בעל חמור וזו הייתה טובה גדולה לנו ועמדנו בחוץ עם החפצים כמה שעות עד כי פנה יום שלישי ולא יצאנו מצידון עד אור ליום רביעי כמו שתי שעות בלילה ואז בלילה ישבנו על החמורים, והלכנו כל הלילה עד בערך שתי שעות על היום. ובלילה זאת נכנסנו לגבול ארץ ישראל בוודאי, והיה לנו שמחה גדולה. קל"ד ביום חמישי פרשת שלח לך, כ"ד סיוון באנו לצפת סמוך לחצות היום מלפניו. וכשבאנו אל העיר הקטן הסמוך לשער העיר, ששם השליחים המסויים מהחמורים, מנושאים אותה על ידי בני אדם לתוך העיר, ותכף ומיד כשבאנו לשם יצאו תכף אנשים לקראתנו. המה ראו כן תמהו שבעת הזאת יבואו אנשים לארץ ישראל? והיה אליהם שמחה וחדבה גדולה כשראו אותנו. ואלה אנשים היו מהפרושים, כי הפרושים דרים סמוך לשער העיר. ותכף שאלו אותנו אם יש לנו איזו ידיעה מהמשולחים שלהם שיצאו זה סמוך לשנתיים ואין להם ידיעה מהם. והודעתי להם תכף שדיברתי מהם בסטנבול, ויש לי איגרת מהם, ובקרוב יבואו. כי הם לא רצו ללך עמנו על הים לאלכסנדריה מגודל הפחד שהיה, אז כנ"ל. ורצונם ללך ביבשה. ותכף שהודעתי להם זאת, בתוך כך נתקבצו סביבותינו כמה אנשים, ונעשה רעש בשמחה גדולה ביניהם. ותכף חטפו כל החפצים שלנו והכניסוים לתוך איזה בית הסמוך. ושחררו פניים מאוד, ניתן להם האיגרת מיד. ותכף פתחתי התיבה והוצאתי האגרת שלהם. בתוך כך סיבבו אותי כמה אנשים, ורובם ככולם מהפרושים, כי כל זה היה ברחוב שלהם. ותכף הפצירו בי מאוד ללך עמהם לרבי ישראל, שהוא הראש והמונה שלהם. והוכרחתי למלות רצונם והלכתי עמהם. ותוך כך נתרבו ונתקבצו אנשים רבים, עד אשר בעת שנכנסתי בבית רבי ישראל. רבו כמו רבו העומדים עד שהוכרחו להעמיד שומרים שלא יתחקו כולם לכנוס אל הבית. נכנסתי לבית רבי ישראל אני לבדי, ורבי יהודה אליעזר נשאר אצל החפצים, ולא הניחו לכנוס לבית רבי ישראל כל האנשים שנתקבצו שם כאים קצתם, והשאר נשארו בחוץ סביבות הבית, ואני לא טעמתי עדיין שום דבר באותו היום. ונכנסתי בתענית לצפת, ותכף נתנו לי שם קאווה, ושתיתי. סיפרתי רבי ישראל כל המעשה שעמדתי בסטנבול באלכסנדריה עם אחד המשולחים שלהם, ונתתי לו איגרת. וגודל השמחה שהיה עליהם אין לשער, והחייתי אותה ממש. ותכף שלחו שליח מיוחד לירושלים להודיע זאת לרבי מנדל. הראש שלהם היושב בירושלים, אשר בנו רבי נטע היה אחד מהמשולחים. ועוד רבי נטע שני, רבי איצלי. ואחר כך הודיע לי רבי ישראל שהיה לו איגרת, שגם בירושלים הייתה שמחה גדולה ועצומה. ממה שבאנו, בישרנו להם בשורה טובה כזאת, אשר כל כך נפשות תלויים בזה. קל"ה בתוך כך שישבתי שעה קלה אצל רבי ישראל, בתוך זה נודע הדבר בכל העיר, בין אנשי פולין שלנו. ונעשה רעש גדול משמועה זאת, שנמצאו עכשיו שני אנשים שבאו עתה לארץ ישראל. אשר זה סמוך לשנתיים לא בא שום אדם לשם. ותכף באו אליי שאלך אליהם, ונזדרזתי והלכתי לבית הרב משקאלית. וכשבאתי לשם מצאתי שכבר נתקבצו אנשים ונשים הרבה לשם כדי לראות אותנו. ובתוכם הייתה אלמנת רבי פנחס מאיר שהיא אחותו של רבנו ז"ל, שנתאלמנה בסמוך. נכנסתי לבית הרב משקאלית, והיו שם אנשים הרבה. וכולם קיבלו אותי בשמחה רבה ועצומה מאוד. וכולם נבהלו ונחפזו, נפלא בעיניהם עניין זה מאוד, שעכשיו בעת הזאת יבוא אנשים על מנת לחזור, רק לדרוך על אדמת הקודש. וגודל הרעש והשמחה והחיות שהיה אז בארץ ישראל מביאתנו לשם, אי אפשר לבאר ולשער. וכולם אמרו שאנחנו החיינו את הממש, כי זה שנתיים אשר לא ראו אדם ממדינתנו ולא שמעו שום ידיעה משם. ולא ידעו שום ידיעה אם אפשר בעולם ללך עכשיו על הים. וכל האנשים שהיו מוכנים אז לצאת לחוץ לארץ, לא ידעו הדרך איך להתנהג. ודעתם היה ללך ביבשה, אשר זה קשה מאוד והוצאות רבים מאוד. על כן היה עליהן שמחה רבה, וכולם אמרו שאנחנו מחיים כל היועץ ישראל, על ידי שבאנו לשם. קצתם אמרו שאין אלו אנשים כלל, רק הם מלאכים שנשלחו מן השמיים. וזה אמר שזה בחינת אליהו שיבואו עכשיו פתאום אנשים מחוץ לארץ לארץ ישראל בעת כזאת אשר אפילו המשולחים לא רצו ללך בים כי אם ביבשה. אשר מחמת זה לא בא שום אדם לארץ ישראל זה סמוך לשנתיים ובפרט שלא באנו לקבוע דירתנו. וגם הרב רב זאב מבלטה אמר לנו בזה הלשון אתם מחייתם את כל לארץ ישראל. גוף ל"ו אחר כך יצאתי מהבית הנ"ל, ובכל מקום שהלכתי סיבבו אותי אנשים ונשים, וכולם שאלו על משפחתם. אבל לא היה לי שום איגרת, מחמת שיצאתי בהיעלם ידיעה מכל סביבותינו, ולא הודעתי להם שאני נוסע אל עד ישראל. וגם בעצמי הייתי מסופק עד שישבתי על הספינה, כנ"ל באריכות. אבל אף על פי כן לכמה אנשים בישרתי בשורות טובות בעל ממשפחתם שאני מכיר אותם. שתהילה לקלם בחיים ושלום, והיה להם לנחת גדול מאוד מאוד. אבל אפילו אותם שלא הודעתי להם משפחתם, היה להם שמחה וחיות גדול שעל כל פנים רואים איש ממדינתם, אשר זה זמן רב לא ראו אדם משם כנ"ל. קל"ז <קופלמצזיין> ועמדתי בבית הרב, רב פייביש בהרה מבושטיק, ששם הוא דירתה של האלמנה הצדקת מעת פרי לנעל, שהיא אחותו של רבנו ז"ל. ואכלתי אצל דודי רבי שאול הכהן מברד קל"ח. ביום שישי הלכתי אני ורבי יהודה אליעזר על אל קבר הארי ז"ל, ושם אצלו מונח רבי משה קורדבר ז"ל, ורבי שלמה אלקבט ז"ל, שחיבר לך דודי, ושאר צדיקים נוראים. ובסמוך לשם קבר הבית יוסף ואלשך, ועמדנו אצל קבר הארי ז"ל, ושפכנו שיחתנו שם תהילה לכל. עד כה זרענו השם נטבח בהחמיו העצומים שזכינו לבוא לארץ ישראל בעת מלחמה כזאת. כמה גדולים מעשי השם, מה אומר, מה אדבר, מה אשיב להשם, כל תגמול לא יהיה עליי. קלט בשבת אכלתי את סרבי שרו לנעל, שבת באו אצלי כמה אנשים וסיפרתי להם הרבה מרבנו ז"ל, מעניין נסיעתו לארץ ישראל. גם אמרתי להם איזה דברי תורה מרבנו ז"ל. ואחר כך הפציר בי רבי שאול ללך להרב משקאלית, והלכתי לשם. וכבר היה כמו חצות לילה. וגם שם בבית הרב הנעל אמרתי לפניהם כמה דברי תורה מרבנו הנורא וכל זה היה לי לששון ולשמחה גדולה, שזכיתי בארץ הקודש לספר דברי תורה מתורתו הנוראה של רבנו ז"ל. קמ. התפללתי בשבת בבית הכנסת, ובשבת בבוקר באו כמה אנשים חשובים לקבל פנים. ואחר כך בשעת השולחן באו גם כן אנשים, ואכלנו ושתינו בשמחה. אבל היה לי קצת צער אז, שלא עלתה בידי אז לומר דברי תורה מרבנו ז"ל, מחמת השמחה והרעש שהיה ממביאי היין כנהוג. קמ.א. אחר כך, אחר סעודת שחרית, הלכתי לבית רבי פייביש, ושם ישנתי קצת. ואחר כך אמרתי שם ביני לבין קוני, מה שזכיתי לחדש אז מניין תענית ששייך לארץ ישראל, שנאמר על הלכות ברכת הניסים, בהטבת חלום, וברכת שהחיינו על הרוע את חברו החביב עליו וכולי. ואחר כך התפללתי מנחה בבית המדרש, והלכתי לבית רבי שאול הנ"ל, ואכלתי שם סעודה שלישית, והיו שם קצת אנשים. תהילה לכל אמרתי לפני מניין הנפלא על פסוק הזמר לאלוקי בעודי ועוד כמה דברי תורה מרבנו ז"ל. ותהילה לכל שזכיתי לשבות שבת קודש בארץ הקודש וסיפרתי קצת ממנו ז"ל מתורתו הקדושה בשבת בארץ הקודש שזה נוגע למקום שנוגע וכו' וכו'. ברוך השם השאלה עזב חסדו מאיתנו עד הנה. גמ"ב ביום ראשון פרשת קרח הייתי על מערת הושע בן בארי וכנגדו מערת ברי אביו שגם הוא היה נביא כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה אבל לא היה לנו המפתח של המערה רק עמדנו בחוץ אצל הפתח ואמרנו שם קצת תחינות ובקשות גם על מערת בארי אמרנו קצת גם בדרך הילוכנו למערת הושע היינו אצל הינוקה ואצל השלוש צדיקים שאמר עליהם האריזה על שמבחינת אברהם, יצחק ויעקב ובתוך המערה של הרב מווסטיק, ושם מונחת ביתו של רבינו ז"ל, לצדק את מעת מרים, זיכרונה לברכה, עם בעלה ובנה, זיכרונם לברכה. ועוד היינו אז אצל שאר צדיקים ממערת הושע, חזרנו והלכנו ובאנו לקבר של התנא רבי פנחס בן יאיר. משם חזרנו והלכנו לימיקפה של הארי ז"ל, וטבלנו שם. קמ"ג ביום שני הייתי אני לבדי בלא חברי רבי יהודה אליעזר, על אל קבר התנא רבי חוצפיתא מתורגמן, אחד מעשרה הרוגי מלכות, ועל קבר הוא ידע הכהן המונח סמוך לשם. קמ"ד ביום שלישי היה ערב ראש חודש תמוז. רציתי להיות אז במירון, והיה בדעתי לנסוע לשם ביום שני וללון שם. והיה לנו מניעות על זה, וגם ביום שלישי בבוקר היה כמה מניעות. אבל השם יתברח אזרני ששברתי המניות בעזרת השם יתברח ונסעתי למרון אני וחברי רבי יהודה אליעזר ובדרך הילוכנו נטפל עמנו הברון מיגרניב ועוד איש אחד ששכרתי אותו שילך עמנו ובאנו למירון סמוך לחצות היום ונכנסנו למדרש הנורא של רבי שמעון בר יוחאי ובנו אביר עזר ואמרנו שם תהילים ותכינות ובקשות על קבריהם הנוראים אבל הייתי אז חלוש מאוד, ולא זכיתי לשפוך ליבי שם כרצוני. משם הלכנו והיינו על קבר התנא רבי יוחנן הסנדלר, ובסמוך אצלו שם הבור שלו שהיה מאבד שמורות. ועל קבר רבי יוחנן ענה לה זרעני השם מטבח שנתעוררתי יותר קצת. משם הלכנו ובאנו למערה של יל הזקן ותלמידיו ונכנסנו לשם, ושתינו מהמים הנובעים שם בתוך כמה קברי תלמידיו. ועל ידי זה נתחזקתי קצת ונכנסתי עד מקום הלל הזקן אשר מקומו נסגר. ושם שפכתי שיחתי קצת בהתוארות. ואחר כך באה עלינו שמחה שם, והתפללנו שם מנחה בשמחה. ורצינו ללכת משם למערת שמי אבל אנשים עיכבו אותי. גם הייתי על קבר התנא רבי יצחק שמונח בחצר של רשב"י. קמ"א בחזרה ממירון לצפת היינו על קבר רבי בנימין בן יפת ועל קבר אתנא רבי יהודה בר רבי אלי ורבי אלי אביו ולא זכיתי להיות על קבר רבי כוספדאיה סמוך לשם גם בהליכה למירון היינו על קבר רבי אוסי דמין יוקרת קמ"ו ביום חמישי נסענו לטבריה ובאנו לשם לאת ערב וגם שם היה שמחה גדולה וקיבלו אותנו גם שם בכבוד גדול גמ"ז. ביום שישי הייתי על הבית החיים, על קבר רב נחמן ברודנקה, ורב מנדל ויטפסקר, ורבי אברהם קליסקר, והרב משפיטפקה, ושאר צדיקים נוראים. משם הלכנו בנו למערת רב כהנא ותלמידיו. משם הלכנו בנו על קבר התנא רבי מיר בעל הנס, ונתעכבנו בכל זה עד איזה שעות אחר חצות. משם נכנסנו ורחצנו בחמי טבריה. גם היינו על קבר הבירמיה שנקבר מעומד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועמדנו בטבריה, בבית רבי דוב, בהרב מיכמלניק, ושבתנו שם שבת קודש בשמחה. קמ"ח במוצאי שבת הייתי על חתונה ושמחנו שם. קמ"ט ביום שני פרשת חוקת היינו על ציון רבי עקיבא ועשרים וארבע אלף תלמידיו. שמונחים באותו ההר הגבוה ובראשו ציון רבי עקיבא וכנגדו מערה של אשת רבי עקיבא ומשם חזרנו והלכנו עד שבאנו למערת רבחיה ובניו וחזרנו לביתנו. ק"ן ביום שלישי היינו על קברי רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו ואצלו בסמוך מונח בצד אחד רבי יוחנן מרא דה ישראל מצד אחד רבמי ורב ושם בסמוך מונח בעל אשלה, קנ"א. ביום רביעי היינו על קברי הנשים הצדקניות, אשר מקומם רחוק מהעיר קצת. והם אלישבע בת המנהדה, וציפורה אשת משה, ויוכב ידי משה ואהרון, וחולדה הנביאה, ובילהה וזלפה ואביגיל. ויש אומרים גם אסתר המלכה, ויש חילוקי דעות על קצת מהנעל. אבל על כל פנים, לפי דעת כולם, מונחים שם הרוב מהצדקניות הנער אשרי להן. קנ"ב ביום חמישי חזרתי והלכתי על מערת רב כהנא ותלמידיו. קנ"ג ביום שישי חזרתי והלכתי על הבית החיים. והייתי על קבר רבי מנדל פרימישליינר ושערי צדיקים. אחר חזרתי והלכתי עד שבאתי על קבר רבי מאיר הנס. משם הלכתי לחמי טבריה. בשבת קודש אכלתי אצל הרב המפורסם רב זאב צ'רניאסטר קנ"ד והנה היה לנו צער גדול כי אפס הכסף אצלי בבואי לארץ ישראל ולא היה לי על הוצאות החזרה ומראה המקום שהיה לי על מעות רעש שהיה ביד רבי דוד לא רצה לסלק לי כי אם חמישים גוש והיה לי צער גדול מאוד מזה ומחמת זה נתעכבתי בטבריה על שבת השנייה הנ"ל ביום ראשון פרשת בלק חמה לה' והזמין לי בדרך נס והשגחה נפלאה שבהיותי יושב שם בסעודת שחית אצל איש אחד שעשה סעודה עבורנו ושם הזמין לנו ה' מתברך פתאום באה אישה אחת ואמרה לי שתשלח עמי דייקה כלי כסף ויש לי רשות למוחרם באלכסנדריה ולמסור אמהות ליד בנה בחוץ לארץ ונתתי שבח והודעה להשם יתבח שחמל עליה בהשגחה נפלאה במקום רחוק מביתי כזה ולא עזב חסדו מאמי בחמלתו הגדולה. קנ"ה ביום שני פרשת בלק יצאתי מטבריה וליוו אותי בכבוד גדול ביום שלישי באנו לצפת ביום רביעי הייתי על קבר בניהו בן יהוידע. ביום חמישי חזרנו והלכנו שנית על קבר הארי בשבת קודש אכלתי אצל הרב מסקאלית, בליל שבת ריקדתי בשמחה עם רבי אבא שוב, שוחט בודק, ורבי משה יונה. ביום שני פרשת פנחס חזרנו והלכנו למערת הושע בן בארי, ואז פתח לנו נער אחד את הפתח ונכנסנו לשם, ושפכנו שיחנו שם בבכיר את החנונים, ואז כבר היינו מוכנים לצאת מצפת ולחזור לביתנו. קנ"ו ביום שלישי פרשת פנחס יצאנו מצפת לחזור לביתנו וליוו אותנו רוב החשובים ואנשים הרבה עד כה עזרנו השם ידבח. קנ"ז ביום רביעי באנו לחיפה בשלום ומצאנו שם כל המשולחים ושאר אנשים שיצאו מצפת לחוץ לארץ בשבוע העבר. קנ"ח ביום חמישי הלכנו על הבית החיים, על קבר רבי יצחק נפחא וגם מונח שם רבי ירמיה דמן חיפה. משם הלכנו עד שבאנו למערת אליהו ולא רצו להניח אותנו לכנוס. והיה כמה מניעות על זה, והשם יתברך, אז וניצחתי אותם ונכנסנו כולנו לשם והמערה חידוש נפלא. ושמחנו שם מאוד. אחר כך כשיצאנו עד שבאנו על פתח החצר של המערה התחילו לשיר ולזמר, עד שבאנו לתוך שמחה גדולה, ורקדנו שם בשמחה בעזרת השם ידבח. משם הלכנו עד שבאנו על קבר אלישע בן שפט, אשר עד הנה עמד שם בית שלהם, וזה סמוך סתר אותה פאשי, מושל טורקי. ועתה יכולים ללך על קברו הקדוש, ותהילה לכל היינו שם אנחנו כולנו בעזרת השם ידבח. קנ"ט בחיפה ישבנו עד יום רביעי פרשת מטות והיה לי לנחת מה שנתעכבתי בחיפה שזכיתי להיות בארץ ישראל עוד כמה ימים בפרט שרבנו ז"ל כשנכנס לארץ ישראל בתחילה לחיפה ושם תכף זכה למה שזכה ונתעכב שם כל הימים טובים מראש השנה דחה סוכות ברוך השם אשר זכינו לדרוך באדמת קודש במקום שדרך שם רבנו הנורא ז"ל קס ביום רביעי הנ"ל יצאנו מחיפה לבוא לעיר דומיתא שרחוק כמו שני ימים על הים אבל מאת השם הייתה שלא היה רוח טובה והלכנו מן הצד והיינו נבוכים בדרך עד שבאנו ביום שבת קודש פרשת מטות מסע הנ"ל סמוך לעיר לימיסון שהוא על האי הנקרא קיברוץ והורידו שם האנקר ועמדה הספינה שם איזה שעות. אחר כך נתיישב הקפטן וציווה להוציא האנקר וכן נסעו והתחילה הספינה לזוז משם. ותוך כך הסתכלו מן האר שהוא נוסע משם ורדפו אחרי ספינתנו ישמעאלים משם עד שבאו על הספינה שלנו ברעש וברוגז והיה לנו פחד קצת וזה היה מחמת שאז באותה העת הייתה שעת מלחמה בין הישמעאלים עצמם. דהיינו מה שנלחמו עם הפאשי של עכו, שהיה מורד נגד המלך חולק המפורסם. ומחמת זה רדפו אחרי ספינתנו כנ"ל. ותכף כשבאו על הספינה שלנו טבעו מאיתנו כופר חמישה תלו וחצי מכל נפש. וטבעו בנגישה גדולה ברעש וברוגז ייתן להם תכף ומיד. והוכרחתי ליתן להם מיד ביום שבת קודש סך הנ"ל שעלה מכולנו לסך 120 טלר. גם התחילו להכות קצת, מחמת שנתעכב הסילוק זמן מועט קודם שנתקבץ המאות. וישבנו אז בפחד, קופסא מ"א. אחר כך לקחו הקפטן והוליכו אותו לעיר, גם קצת אנשים מספינתנו ירדו לתוך העיר כדי לדבר שם הקונסולר. ובאו אל העיר והיו אצל איזה קונסולר של איזה אומה וקרב אותם קצת ונודע להם שיעקבו בכאן הקפטנים עם הספינה ובשבילנו יזכרו לנו ספינה אחרת וכן היה ובאותו יום בשבת קודש ציווה הקונסולר הנ"ל לקפטן שלנו להחזיר לנו מהשכירות סך שבעים תלר וגם אמר שביום מחר יבואו אליו וישתדל להחזיר לנו הכופר הנ"ל ואנחנו עמדנו על הספינה ואיננו כלות כל היום לשמוע מה עלתה בהם ומה השיב להם הקונסול הנ"ל. לעת ערב חזרו האנשים מהעיר והודיעו לנו כל הנ"ל. <coughs> ביום ראשון פרשי הדברים חזרנו והלכנו לתוך העיר וגם אני נסעתי עמהם. ובאנו אל העיר ועמדנו שם כל היום. סוף דבר לא יחזירו לנו הכופר. רק באותו יום ראשון סחרנו ספינה אחרת ועלינו מיד עליה. וטלטלנו עצמנו כולנו מספינה אחת לספינה השנייה. ביום ראשון עונה להתר וחזרנו מהעיר, ובאנו לספינה השנייה הנ"ל. ביום שני התחילה הספינה ללכת ולנסוע כדי לבוא לאלכסנדריה, שאינו רחוק משם, רק בערך שני ימים כשיש רוח טובה. אבל לא היה לנו רוח טובה, ונתעכבנו בדרך עד אחר תשעה באב, עד יום שלישי פרשת בית חנן. ובכל הדרך מחיפה אל אלכסנדריה היה לנו ייסורים גדולים מהמים כי בשני הספינות הנ"ל שהיו של ערביים לא רצו ליתן לנו מים כי אם בצמצום גדול, במידה ובמשורה, בדקדוק גדול ועל פי הרוב היו המים סרוכים וגם ישיבתנו על הספינה היה בדוח הגדול ולא היה לנו שום מקום מנוחה כראוי וגם היה לי על פי רוב חולי הים ונתתי הכאות כמה פעמים אף על פי כן הכל היה בחסד ובצער הרחיב לנו השם יתברך ועזר לנו בכל עת ואי אפשר לבאר בפרטיות מה שעבר עלינו בכל יום נודה לך וכולי הניסה לך שבכל יום עימנו וכולי ובחסדי השם יתברך עזרנו ובאנו ביום שלישי פרשת בעת חנן לקהילת קודש אלכסנדריה